Повну ложку не забувала при цьому і про кухоль з вином. Корчмерева запобігливість не знала меж, але крий Боже як помітить вельможне панство. Хоча і тоді можна послатися на бажане богові милосердя та співчуття, але якщо минеться, всяке може статися. Завтра цей бранець заїде до корчми з півсотної паховків позаду та з вельможним панством на ланцюгах, відразу і пригадає гостинність родого базлая. Ох, недаремно стерчить при вході до корчми довга тичина з віхтем соломи на кінці. Давній знак притулку та веселощів для зморених і спраглих. Ласкаво просимо гості люб'язні. О півночі більше половина приїжджих голосно ропла на лавах і з головою вкрившись дорожніми кабеняками. Кабеняк плащ із каптуром. Кинутий щедрою рукою гаман. Зігрів серце корчмеря Іцика і негайно опинився в надійному місті. Браниць, як і раніше валявся в кутку на дощані пінлозі, і кожного разу зустрівшись з ним поглядом, родий Базлай бурмотав молитву, в пана, хоч би не наборочити. І про всякий випадок виновато розводив руками. А за столом, що скидався на бойовище після битви, яке, як відомо, належить мародерам, у розпалі грав Костій. Найміцніший із вельможного панства, літній вусань, за поясом, у якого грізно стирчало дубове руків'я пістоля, весь час програвав двом своїм приятелем, які вже клювали носами, і ледве відрізняли двійку від чистки. Видно підтверджувалося правило Щастить п'яним дітям та дурням. По двою ставки вигукнув вусань і гупав кулачищем об стіл. Згода. Приятелі кивали, і запальний гравець ліс за пазуху відзенькуючи з захованими монетами. Габар шлях уже зовсім налаштувався сказати дружині та дочкам, щоб прибирали в залі. Зала голосно сказана, але я родом обазнаю, був до душі високий стиль після вдалого дня. Та тут трапилося несподіване. «Чого бажаєш, вашу милість?» Машинально запитав габершлях того, хто зайшов до корчми, і тільки потім змикитив. Новий гість? Собака? Просто собаки ніколи не заходять так шляхетно та спокійно. Байдуже оглядаючись на всі боки, не мав збираючись запросити вина з гарячими ковбасками. А вже аж ніяк не мала б на морді приблодного псюри красуватися справжня зневага до заклялого корчмаря, не встиг рудий базла й отямитися і потягтися по замашній шворі, як нахабний пес, велично прошестив до столу і заплигнув на лаву поруч із восеним. Шість, шість, і собача лапа зничованою спритністю вмазнула по стільниці, зачепивши пазуром найближчі келих. І шість переможно закінчив усань, скосивши око на пса. От уж мить ошелешений іцько-габершлях побачив, як пес підняв з торч єдине вухо, і весело підморгнув до вусення. «Мовляв, ми з тобою знаємо, що показували Кості до того».